На них налітає з кулаками охоплена відчаєм людина. Погано в цьому колі, де все скрипить люттю, пашить ненавистю і дихає отрутою. Тоді нема винних, тоді причини злими духами гогочуть над головами, але їх ніхто не помічає. Марійка наспівувала про бідолашну чайку і нещасливих чаянят. А я тим часом думав про Миколу Павлюка. Я знову застав його над аркушем паперу. Він писав черговий звіт історії. Попросив, щоб навів мене на слід повсюди Завадовича. Він пообіцяв. Був веселий. Червоні побили поляків під Житомиром і тіснили їх далі. Микола затримався у місті. і Його, схоже, на диню обличчя світилося втіхою. І я радий за нього, радий, що б'ють поляків, тільки не радий, що Марійка почала пісню, яку любив мій батько. Вона кривилася співаючись і ставала негарною. Очі біліли, як половіючи жито, морщився ніс. Але я боявся її зупинити, бо був з нею у прірві. Соромливі, нерешучі і несміливі люди – Бунтують в присутності близьких. Між чужими це ангели, а для своїх напасники, тим паче в прірві. Вона чудово співала, але пісня не викликала у мене споменів. Проте скінчивши, Марійка запитала: ви знаєте кращу пісню? Так, сказав я. Яку? Ось послухай. Гомін, гомін, гомін. Гомін по діворові, туман поле покриває, мати сина виганяє. Іди, сину, іди, сину, пріч од мене. Нехай тебе орда візьме, нехай тебе орда візьме. Ви можете зробити честь будь-якій нісенітниці, захоплено сказала Марійка. Запам'ятаймо Марійко, цей день. Чим він відзначений? Колись про це подумаєш? А тепер ще заспівай. Вона почала. Сіяв мужик по росу, жінка каже мак. Ой, так чи не так, нехай буде мак. Добре, Прокопе? Незрівнянно, зумисне не підбереш, адже історія – жінка. Я вас сьогодні не розумію. У минулій війні Авангардні загони гинули тому, що вони існували за приписами, або явилися за принципом Навального наступу. «Що з вами? Я сьогодні відкрив у собі цілком визрілу думку. Всі ми і наші пани настільки заплуталися, що без революції нічого не змінити. Прокопе, – заблагала вона, – більше не буду, Марійко. Вона... Якось боком, ніби її щось штовхало, підійшла до мене і поклала на груди голову, потім вислала у розвідку сині, насторожені і водночас довірливі оченята. «Мені треба йти», – сказав я, відступаючи. «Уже?» «Так». Вона повернулася до вікна і застигла з безвладно опущеними руками. Співчуття – це борг і навіть більше – вина. – подумав я, – не слід тут залишатися. Я знаю, Прокопа, що ви, що у вас, я здогадуюсь. Я поганий, і в мене на тілі півсотні рубців від ран. це я подумала. Ви хочете зостатися вірним. Для мене зраджувати – за велика розкіш. Але час нашого знайомства повинен би вам дещо сказати. Так не можна було. Я подумав про святу жінку, яка виходила мене з тифу, яка турбувалася про мене як мати, до якої, як до матері, я відчував вічну вдячність і трохи соромився перед нею і несподівано для себе пригорнув цю розшукану між ворожими мурами дівчину. Потім я сказав їй у її шовкову косу. До завтра. І я знав, що сюди не ступить моя нога. Почекай, сказала вона, шпигнувши своїм ти. Вона грайливо, як кішка, майнула до передпокою, зачинила на ключ двері, ключ поклала за поясок.